Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata al shahid Abu Mus'ab Berusahalah sekuat mungkin. Berusahalah sekuat mungkin untuk menjadi bahagian daripada kafilah mulia itu. Kafilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bukakan rumah-rumah dan hati-hati kalian. Untuk menerima saudara-saudara kalian yang berhijrah Yang pergi meninggalkan kesenangan dunia Dan berangkat dalam rangka membela agama dan kehormatan kalian Jadilah kaum ansar terbaik bagi kaum muhajirin terbaik Jangan pernah kalian kenyang Sementara mereka lapar Jangan pernah kalian tidur Sementara mereka ketakutan Berusahalah agar kalian termasuk mereka yang meraih kabar gembira yang agung itu yaitu menjadi orang-orang yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam aku adalah bahagian daripada kalian dan kalian adalah bahagian daripada aku aku adalah bahagian daripada kalian dan kalian adalah bahagian daripada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya, kabilah Ash'ari apabila ada di antara mereka yang menjanda kerana perang Atau ada keluarga di antara mereka yang kekurangan makanan di Madinah Mereka mengumpulkan semua yang mereka miliki dalam satu kain Mereka mengumpulkan semua yang mereka miliki dalam satu kain Setelah itu, mereka membahagikannya di antara mereka Masing-masing dalam satu wadah yang sama Maka mereka itulah golonganku Dan aku adalah golongan mereka Dan sejarah kita tidak akan pernah mandul Untuk melahirkan orang-orang seperti kaum Ash'awin itu Setiap zaman Ada pelaku dan tokohnya sendiri Berikut ini saya sampaikan contoh pengorbanan Yang dipersembahkan demi membela agama ini Sungguh, pengorbanannya setiap Muslim akan membanggakannya Pelakunya adalah singa yang berasal daripada keluarga Al-Zuba'i yang murni Namanya Al-Akhid Al-Mujahid Abu Abdullah Al-Zuba'i Ketika ikhwan-ikhwan Mujahidin berangkat untuk melancarkan serangan Abu Ghorib yang pertama Abu Abdillah termasuk mereka yang menyediakan rumahnya Sebagai tempat bagi Mujahidin Namun Allah mentakdirkan Lantaran hikmah yang hanya dia mengetahuinya Rencana ikhwan-ikhwan Mujahidin itu Dapat dicium, dapat dikesan sebelum amaliyah atau operasi dimulakan Maka mulailah pesawat-pesawat pegempur Tentera Kufar mengempur perumahan perumahan mereka. Akibatnya, sekitar 20 orang daripada anggota keluarga Ahli Abu Abdullah, maaf, sekitar 20 orang dari anggota keluarga Ahli Abu Abdullah terbunuh, termasuk ayahnya dan beberapa saudaranya yang lelaki maupun perempuan. Ahli Abu Abdullah kemudian memberikan contoh terindah bagaimana seseorang itu harus bersabar dan beriktisab ketika saya hendak bertakziah yakni menghiburkan dan mentabahkan hatinya dia berkata wahai akhi selagi engkau dan teman-temanmu selagi engkau dan teman-teman muhajirin baik-baik sahaja maka segala sesuatu setelah itu adalah ringan dengan logat kental Iraknya yang lembut, ia menambah, aku, keluargaku, dan anak-anakku akan menjadi tumbal bagi para mujahidin. Maksudnya, bagaikan lilin yang sanggup terbakar, membakar untuk membantu para mujahidin. Wallahu a'lam. Maka, jangan sampai musuh menghalangi kalian daripada para muhajirin. Sungguh, aku, bersem, aku bersumpah demi zat yang kelak, aku akan kembali kepadanya. Jihad yang benar di Iraq tidak pernah ada tanpa keberadaan para muhajirin. Putera-putera umat yang dermawan, yang keluar daripada kabilah-kabilah yang membela Allah dan Rasulnya. Maka, Jangan sampai kalian tidak mendapatkan mereka sebab hilangnya mereka bererti hilangnya kekuatan kalian. Hilangnya mereka bererti hilang pula berkah dan kelazatan jihad. Maka, sungguh kalian tidak boleh melepaskan diri daripada mereka. Tak boleh membiarkan mereka sebagaimana, sebagaimana mereka pun tidak boleh membiarkan kalian. Sampai di situ berkataan Ash-Shahid Abu Mus'ab. Jadi akhir dalam hal ini, ada beberapa perkara yang ingin kita ambil berat dalam risalah ini. Ini tentang hijrah. Ini tentang muhajir. Ini tentang kaum ansar. Bila kita berkata tentang jihad, akan ada orang yang berhijrah. Mereka ini digelar sebagai muhajirin. Bila kita bercakap tentang jihad, akan ada orang yang membantu para muhajirin. Mereka ini digelar sebagai golongan ansar. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi SAW dan juga sahabat-sahabatnya. Golongan yang hijrah daripada Mekah ke Madinah. Itu digelar sebagai muhajirin. Dan... Penduduk-penduduk asal Madinah yang mereka-mereka ini um, membantu muhajirin, menerima kehadiran muhajirin. Mereka ini digelar sebagai orang-orang ansar. Dan itu tetap berlaku sehingga hari ini. Mana-mana kelompok yang berhijrah, dia digelar sebagai muhajir. Dan mereka-mereka yang membantu kelompok muhajir ini digelar sebagai golongan ansar. Sebagaimana hijrah tetap berlangsung Sehingga hari kiamat Selagi itu juga lah Akan tetap adanya Golongan muhajirin dan golongan ansar Ini yang perlu kita faham Jadi ini sebenar sebagaimana Apa yang dikatakan Oleh Asyahid As Abdul Ma'azam Bila mana dia menyatakan Sesungguhnya Jihad adalah darwatus sanamil Islam Iaitu puncak tertinggi dalam Islam Yang diawali dengan beberapa tahap Sebelum jihad Ada hijrah Selepas hijrah Ada iqdat Iaitu tadrib Ataupun latihan Untuk jihad Setelah hijrah Sebab itu kalau Antum bertanya kepada Ana nak berlatih dulu Kemudian balik semula Bantu nanti bila hati antum dah terbuka Baru nak berjihad, baru antum nak Berjihad contohnya Ok, kita tegaskan Kita tidak membuat latihan Kecuali kepada orang-orang yang Sudah pun mahu berhijrah Siapa dah hijrah Kita akan melatih Jika tidak, ia hanya buang masa Pergi berlatih, kemudian balik hidup macam orang biasa Itu bukan satu kebaikan Sebenarnya Ok, banyak masalah daripada segi security. Okey, kita sambung tengok apa lagi yang dikatakan oleh Ash-Shahid Abdul Azam. Sebelum jihad itu ada hijrah. Setelah hijrah, ialah proses untuk iqdat ataupun tadrib. Maksudnya latihan untuk jihad itu sendiri. Kemudian ribat dan kemudian perang. Dan hijrah itu senantiasa mengiringi jihad kerana di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ahmad daripada Junadah secara marfu' disebutkan Okey dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ahmad daripada Junadah secara marfu' disebutkan sesungguhnya hijrah itu tidak akan berhenti selama masih ada jihad Ana ulang sesungguhnya hijrah itu tidak akan berhenti Selama masih ada jihad. Nanti okay? hadis ini dapat kita rujuk dalam Sahih al-Jami. Kemudian sambung lagi Abdullah Azam ada pun, ribat adalah tinggal di daerah perbatasan musuh untuk menjaga kaum Muslimin. Ini merupakan unsur yang sangat penting ke dalam perang dalam perang kerana peperangan itu tidak terjadi setiap hari. Terkadang Seseorang itu melakukan ribat dalam waktu yang lama, sedangkan selama itu ia hanya terjun dalam peperangan satu atau dua kali sahaja. Okey, kalau kita dah biasa pergi jihad, kita akan faham apa yang Abdullah Azam cakap ni. Tapi apa yang Abdullah Azam nak cakap kat sini tentang proses jihad itu macam mana? Okey, ibaratnya Abdullah Azam beritahu bahawa jihad yang merupakan puncak tertinggi dalam Islam, darwatussalam dalam Islam ini ada beberapa tahap. Yang pertama katanya kita kena hijrah, itu yang pertama Kita kena hijrah, kita kena jual dunia kita untuk mendapatkan akhirat Dan ini adalah apa yang seperti mana Allah Ta'ala telah nyatakan dalam surah An-Nisa Dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala dah bagi dah Apa ni orang panggil tu macam satu petanda bagi kita, satu petunjuk bagi kita Kalau kita betul-betul nak hijihad fi sabi kita kena lakukannya apa dia? Seperti mana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 74, A'uudzu billahi minasy syaithonir rajim, falyuqatil fi sabilillahi allaziina yasruunal hayaatad al dunya bil akhirah. Karen itu hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dekat sini menjual kehidupan dunia dan akhirat itu, saya eh, maaf, menjual kehidupan dunia untuk mendapatkan akhirat itu perlu disusuli dengan berperang fi sabilillah. Dengan kata lain jihad fi sabilillah itu harus dimulakan dengan kita ini jual kehidupan dunia kita dengan hijrah fi sabilillah. Dengan cara kita hijrah meninggalkan kehidupan dan kenikmatan meninggalkan apa yang sedang kita lakukan sekarang ini untuk sanggup berhijrah. Kalau dalam jihad fardu kifayah kita cuma tinggalkan sekejaplah. Kemudian kita akan balik tapi dalam jihad fardu ain selagi mana Jihad itu tetap berlangsung Selagi itu kita akan terus berjihad Kita tinggalkan kerjaya kita dan sebagainya Wallahu a'lam Ini yang kita kena faham okay, Hubung kait antara hijrah dan juga jihad Mula-mula okay, kena hijrah dulu Selepas hijrah akan ada tadrid Akan ada iqdat Okay Maksudnya bila kita dah, dah dah hijrah, kita dah berada dalam kelompok mujahidin dalam selang-selang masa itu kita akan dilatih dan latihan bergantung ikut keadaan tempat medan jihad itu sendiri. Kalau dulu misalnya dekat kawasan Afghanistan, okey, waktu daulah Taliban berkuasa, kerajaan Islam Taliban berkuasa, mereka ada kem-kem latihan yang begitu tersusun. Okay, tapi ia ini banyak bergantung kepada keadaan dan sekuriti pada negara-negara yang sedang berlaku jihad itu contohnya kalau di kaukasus dahulu-dahulu okey masa era zaman syamil Basayef basayf As syahid syamil Basayef maka katanya jihad terbaik di sini ialah dengan kita ini terlibat sendiri dalam medan jihad fi sabilillah maksudnya berlatih jihad tu kat sana lebih kepada um, Pagi operasi kita bela tis saya di tak langsung, Allah Anam. Jadi semuanya berbeza-beza ikut tempat dan masa. Okey, kalau kat Filipina, contohnya grup harakah Islamiah Abu Sayyaf, okey mereka ada um, apa ni? Camp-camp yang berpindahan dahat. Masa semuanya berbeza-beza, tak sama setiap satu dan yang lainnya. Okey, yang penting latihan tetap dibuat. Cuma di mana Apakah bentuknya dan apakah perkara yang dilatih itu berbeza-beza. Sebab setiap tempat ini jihadnya itu berbeza-beza. Kalau contohnya di um, Afghanistan kita berdepan dengan strategi peperangan di kawasan yang berbukit bukau, yang uh, yang hutannya kurang banyaknya seagak akan gurun dan kemudian di kasus lebih kepada kawasan hutan sebagai contoh, peperangan di jalan-jalan raya dan sebagainya, semuanya berbeza-beza, begitu juga dengan puan-pani dan semuanya berbeza-beza itu daripada segi latihan, kemudian bila dah latih, kita akan ribat, ok ribat ni maksudnya kita berkumpul di satu tempat yang tempat itu hampir dengan medan jihad menunggu masa untuk buat operasi gitu menunggu masa untuk buat operasi Ha, di sinilah proses yang biasanya mengambil masa yang agak lama Sebab macam kata Abdullah Azam sendiri okay, Kerana peperangan itu kadang-kadang tidak terjadi setiap hari Terkadang seseorang itu melakukan ribat dalam waktu yang lama Sedangkan selama itu ia hanya terjun dalam peperangan satu atau dua kali saja. Ribat ni lama, masa nak mengunggu ni lama Tapi operasi tu, amaliyat tu kadang-kadang cuma sekejap saja, sesekali saja. Wahdullah Alaihi Wasallam. Itu tahapan-tahapan jihad fi syabillillah yang dimulakan dengan hijrah. Sebab itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahawa sesungguhnya hijrah itu tidak akan berhenti selama masih ada jihad. Selagi ada jihad, selagi itulah hijrah itu tetap akan dilaksanakan. Wahdullah Alaihi Wasallam. Okay? Jadi dalam hal ni, Wallahu'ala Okey. Um, bila ada hijrah, akan ada muhajirin, akan ada ansar. Okay? Akan ada muhajirin dan akan ada ansar. Maka, bila mana ada muhajirin, ada ansar, maka barulah Wallahu'ala bishawab. Jihad fi sabilillah itu boleh dilaksanakan dengan baik. InsyaAllah Ok, bila ada hijrah, kita boleh berjihad Jadi kalau kita melihat misalnya dalam surah Anfal Ok, dalam surah yang ke-8 Dalam beberapa ayat yang Allah singgung, Allah sebut tentang Para muhajirin dan para ansar Misalnya Dalam ayat ke-72 Ehm um, Misalnya Allah Ta'ala berfirman A'uzubillahi minasyaitanirajim Innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi Maaf A'uzubillahi minasyaitanirajim Innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabiilillah Walladhina awan wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd wal ladzina amanu walam yuhajiruu malakum min walayatihim min walayatihim min shay'in hatta yuhajiruu wa in istansarukum fid-din fa 'alaykum an-nasru illa 'ala qaumin bainakum wa bainakum mithaq wallahu sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan Jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin Ok, ingat dengar Orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin Ah ha, Ini golongan ansar ni tadi Ok, ini golongan ansar Kata Allah, mereka itu satu sama lain saling melindungi mereka itu Iaitu golongan ansar Golongan muhajirin Satu sama lain Saling melindungi okay. Dan terhadap orang-orang yang beriman Tetapi belum berhijrah Maka kamu tak ada kewajipan sedikit pun Bagimu untuk lindungi mereka Sampai mereka hijrah Kalau mereka tu tak berhijrah Bukan tanggungjawab kita nak Melindungi Mereka tetapi, ha, tetapi jika mereka minta pertolongan kepada kamu dalam urusan pembelaan din, pembelaan agama, misalnya mereka tak hijrah, tak nak, ber, tak nak berjihad, laki tiba-tiba mereka diserang. Ataupun mereka ditangkap, ataupun mereka ini dizolimi oleh pemerintah-pemerintah kafir atau pemerintah-pemerintah munafik, murtadik mereka, maka kita boleh melindungi mereka. Baik, okay. kalau mereka dizalimi kita boleh tolong mereka walaupun mereka pada awalnya tak mau malah mengabaikan perintah Allah Azza wajalla untuk hijrah. Baik. Okay. Kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Kecuali kalau mujahidin ada ikat perjanjian dengan satu-satu kerajaan, kerajaan itu zalimi kaum muslimin di bawahnya, maka pada waktu itu dekat situ ada sedikit Uh, maksudnya, bukannya kita boleh terus bantu orang yang dizalimi, yang tak hijrah tu ha, Kat situ prosesnya lain Ok, prosesnya lain Kita kena tengok balik draft perjanjian tu apa Allah lebih tahu Tapi dalam soal ini kita tengok bahawa tak ada Mujahidin yang buat perjanjian dengan orang kafir Kalau ada Maka itu cerita lain lah Perjanjian ni antara Mujahidin dan pemerintah Murtadin atau pemerintah Togod ni tadi Bukannya perjanjian antara kerajaan yang mengaku Muslim dengan kerajaan yang kafir eh, Macam kerajaan Malaysia cuma diperintah oleh pemimpin yang mengaku Muslim tetapi murtad daripada din Lantaran mereka ini berwalak kepada orang-orang kafir Menyokong, mencintai, saling berhubungan baik dengan kelompok-kelompok yang memerangi kaum Muslimin Contohnya Amerika, Britain, Rusia um, dan sebagainya dan juga mereka ini tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala malah berhukum pula dengan hukum yang lain daripada hukum Allah Ta'ala. Ha, ini sebab kedua menjadikan mereka murtad daripada din. Dan yang ketiga lantaran mereka itu menzalimi, aa, menyeksa serta aa, memerangi okay. para da'i dan mujahidin okey itu sebab yang ketiga menjadikan mereka ini kafir sama lah macam pemerintah Indonesia juga. Okay memerangi ni tak perlu mereka bawa Ketumbukan tumbukan yang ramai untuk menyerang tak itu bukan begitu. Cukup maksudnya bila dai dan mujahid nak bergerak mereka sekat, mereka tangkap, mereka sumbat dalam penjara, mereka cidrkan, mereka seksa, mereka zalimi, mereka bunuh. Wallahu a'lam bisawab. Okey itu antaranya jadi, kalau kita lihat kepada ayat ini, dalam ayat 72, Allah bagi signal yang cukup jelas. Allah bagi petunjuk yang cukup jelas. Bahawa, orang yang beriman, berhijrah, berjihad dengan harta dan nyawa pada jalan Allah. Dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin mereka itu antara satu sama lain saling melindungi. Jadi kata Allah orang yang iman hijrah jihad maksudnya para muhajirin dan orang-orang ansar iaitu orang-orang yang membantu para muhajirin ini mereka ini saling melindungi ha, ini yang kena ada dalam jiwa orang beriman sehingga menjadikan mereka ini mukmin yang hakon -hak. mukmin yang sebenar-benarnya. Sebagaimana apa yang telah Allah tegaskan dalam um, apa ni dalam surah yang sama dalam ayat 74. Bilamana Allah Taala berfirman A'udzubillahi minasyaitonirrajim wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi wallazina aawaw wa nasaru ulai kahumul mu'minuna haqqan karim Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada para muhajirin iaitu golongan ansar tadi mereka itulah yang benar-benar beriman mereka memperoleh ampunan dan rezeki yakni nikmat yang mulia okey disebabkan mereka ni saling melindungi mereka saling membantu membantu baru mereka boleh jadi mukmin yang hakqah tu tadi jadi akhir sebenarnya apa yang ingin ana yang ingin Ana Apa ni Yang ingin Ana Nak tegaskan di sini Okey Kalau kita nak Lihat kepada Pasukan Mujahidin Kalau kita nak tengok Golongan yang beriman Yang terbaik Okey Sebab Kita kata begini Wallahu'ala um, Orang yang berjihad ni Banyak golongan Di Fatani Darussalam sendiri Ada banyak golongan Mujahidin Banyak grup Itu kalau kita tengok Fatani Darussalam ada setengah daripada grup ini bila kita datang kepada mereka mereka tak mau sambut kita, mereka tak mau kita, mereka tak nak ber, ber, ber, berapa, berhubung dengan kita, lantaran mereka itu saling takut. Ketakutan itu mengakibatkan mereka tak mau untuk menjadi golongan yang membantu kepada para muhajirin. Dan ada pula golongan-golongan yang begitu menyintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Dia begitu cinta kepada orang-orang yang datang kepada mereka. Ada kelompok di difotoni yang begitu, kelompok-kelompok ha, begini yang terbaik. Yang maksudnya kita ini kena bergabung dengan mereka. Sebab mereka inilah golongan yang disebutkan sebagai mukmin hakoni tadi. Ha, mereka inilah yang disebut sebagai golongan mukmin hakoni tadi. Ha, ini yang bezanya. Okay, ini yang bezanya. Okay, sebab kita kena faham. Orang yang menggunakan senjata ini ada banyak golongan. Jadi, siapa yang kita nak cari yang terbaik, yang betul-betul um, berada pada jalan yang lurus, kita lihat kepada sejauh mana mereka itu sanggup saling melindungi. Okay? Mereka ini macam apa yang uh, Syahid Abu Musab ceritakan? Tentang seorang ahli di Iraq yang bernama Abu Abdillah. Okey, Aki Abu Abdullah ni orang Iraq lah. Asli Iraq, asli Iraq. Okey, bila mana Mujahidin nak menyerang penjara Abu Garib dalam dalam serangan pertama mereka? Okey, pada waktu itu Abu Abdullah ni sanggup menyediakan rumah dia untuk jadi macam satu apa panggil tu? Satu Transit bagi Mujahidin. Satu tempat persinggahan bagi Mujahidin sebelum mereka nak bergerak ke Medan esoknya. Itu. Jadi, entah macam mana, tiba-tiba orang kafe tahu plan atau rancangan mereka. Jadi, mereka pun serang rumah Abu Abdullah itu. Jadi, akibatnya banyak daripada kalangan keluarga Abu Abdullah yang terbunuh. Okey, tapi apa kata Abu Abdullah Tak ada masalah. Asalkan kamu, para muhajirin, baik, aku punya berlaku, aku dah tak kisah. Aki okay, macam jawapan seorang wanita pada zaman Nabi Sallallahu okay, Alaihi Wasallam. Aki yang bapa dan anak ni terbunuh di Medan. Allah Alam itu kalau tidak silap anak. Kalau tak silap anak wanita itu kehilangan bukan sahaja bapa, bukan bapa, suami dan anak. Aki okay, kalau anak salah betul kan? Aki okay, anak agak lupa dalam hal ni. Tapi yang penting ni wanita ini. Aki okay, wanita ini. Aki okay, dia nak sangat. Mula-mulanya dia ditegah daripada pergi ke medan takut ditengok keadaan jasad orang-orang yang disayang tapi dia nak juga. Dia nak juga tahu tentang apa sebenarnya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia tanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahabat kata Baik-baik saja, baik Nabi SAW tak ada masalah, tak tak tak adalah maksudnya cedera teruk dan sebagainya gitu Tapi dia kata dia tak puas sehingga dia tengok si Nabi SAW Lalu dia pun dibawa jumpa Nabi SAW Lalu dia cakap, apa sahaja penderitaan Apa sahaja penderitaan adalah remi kecil asalkan engkau selamat gitu. Lebih kurangnya begitu nak menunjukkan betapa Dia tak kisah Dia kehilangan orang tersayang Asalkan nabinya yang mulia Masih selamat ha, Ini iman Begitu juga dalam kisah Abu Abillah ni Dia tak kisah apa pun yang terjadi pada keluarga dia Asalkan orang-orang yang Berhijrah Yang berjihad ini Baik Walaupun Abu Abillah ini kehilangan bapa dia Kehilangan beberapa orang adik-beradik dia Rumah dia di bom, Dia masih boleh jawab benda yang sama kita Kalau kita tahu dia tu wanted dikendaki Kita makin nak jauhkan diri daripada dia Patutnya kita memberikan bantuan Ah ha, Ini yang anak katakan. kan Kalau lah kita tak ada sifat saling melindungi ni Kita bukan mukmin yang hakka Kita bukan mukmin yang sebenarnya Jadi kalau kita nak tengok guruk mujahidin yang terbaik kita tengok kepada kumpulan, kepada organisasi yang mereka ini mempunyai sikap saling melindungi yang begitu kental, begitu kuat. Sehingga kalau ada pun, kalau ada pun orang yang paling wanted datang kepada mereka. Jawapan mereka bukannya, kamu maaf kami tak boleh kami, kami tak boleh izinkan kamu masuk sini. Ini akan menjejaskan security kami. Nanti kalau musuh mencari kamu dan mereka jumpa kamu di sini ataupun lantaran musuh sedang cari-cari kamu kamu pula berada di sini nanti mereka kamu akan secara tak langsung membawa musuh ke sini dan segala perancangan kita dalam jihadnya akan musnah. Okey kalau ia betul organisasi jihad yang baik jemaah jihad yang betul mereka tak akan jawab macam ni. Apa jawapan mereka? Okey benda ni pernah terjadi wallahu a'lam Okey pernah terjadi. Okey apa jawapan kita? Alam bishawab, kalau mereka datang Mereka nak membunuh kamu Biar kami mati bersama-sama dengan kamu Untuk melindungi kamu ha, Itu jawapan golongan yang Ansar yang nak membantu Biar kami mati bersama-sama kamu Kami tetap akan lindungi kamu Malah kita tengok juga apa yang dikatakan oleh Mullah Muhammad Umar Bila mana Amerika terus-menerus memberikan desakan Untuk menyerahkan Usama Atau menghalau keluar Usama daripada Afghanistan, Ataupun Daulah Islamia Afghanistan akan diserang Kerajaan Islamia Afghanistan akan diserang Lalu jawapan Yang diberikan oleh Mullah Muhammad Umar ini begitu menakjubkan manusia mula mama umar sanggup melapangkan dadanya dengan bedilan-bedilan Amerika terhadap pemerintahannya semata-mata untuk melindungi seorang muslim seorang mukmin seorang muhajir seorang mujahid yang bernama Usamah bin Laden Adakah mula Muhammad Umar dan Taliban Bila mana kerajaan Afghanistan jatuh lantaran keengganan mereka untuk menyerahkan Usamah Bila mereka akhirnya terlepaksa lari ke pergunungan Torabora Dan akhirnya mereka pergi ke tempat yang selamat untuk mereka sehingga waktu ini Adakah mereka menyalahkan Usamah? Adakah mereka menyalahkan Al-Qaeda? Tidak Ha, ini yang anda katakan ciri mukmin yang hak ni tadi, yang perlu ada kepada setiap daripada kita. Kita tetap akan melindungi siapa pun, asalkan dia mukmin. Walaupun kesat dia begitu buruk pada kita, kita akan tetap melindungi siapa yang Allah lindungi, siapa yang Allah suruh kita lindungi, siapa yang Allah mahu kita lindungi, kita tetap akan lindung dia. Dan kita akan mencintai dia sebagaimana kita cintai diri kita. Malah lebih daripada itu insyaAllah. Dan kita akan sanggup mati untuk mempertahankan dia. Walau apa pun hebatnya kita. Walaupun sebijak mana pun kita, kalau kita ini maksudnya kalau kehilangan kita lah. Organisasi mungkin akan tak boleh bergerak. Mungkin organisasi akan jatuh. Maksudnya jemaah akan lemah. Lantaran kita ni kata kalau kita ni mastermind ke, penggerak utama ke apa ke, itu tak ada masalah. Itu bukan satu benda yang besar untuk kita. Siapa pun yang pergi, Allah akan berikan-ikan Dalam soal ini tak ada masalah. Kita akan lindung siapa pun yang mahu dia dilindungi. Asalkan dia seorang mukmin yang muhajir yang mujahid fi sabilillah. Kita tak ada masalah untuk melindungi dia. Itu ikrar kita, itu sumpah kita. Sebab kita memahami kita memahami kalau kita nak jadi mukmin yang hakqa, mukmin yang sebenarnya, kita memang perlu ada sifat itu. Kita memang perlu ada sifat itu. Begitu juga dengan aku yang ada di fotonya Darussalam Macam anak ceritakan lebih awal, ada kumpulan yang bila mana mereka tahu tentang kita, mereka tak mau. Mereka tak mau berhubung pun lantaran masalah. Tapi ada yang tetap nak berhubung. Mau kan kita terus bersama dengan mereka membantu jihad fi sabilillah bersama-sama dengan mereka. Ah ini yang anak katakan kelompok yang mukmin haqqa ni tadi, mukmin yang sebenarnya tadi mereka sanggup walaupun kedatangan kita akan mengakibatkan masalah kepada mereka masalah kepada anak isteri mereka tapi golongan ini golongan ansal di mujahid di fatoni darussalam ini tak pernah kisah mereka sanggup berdepan dengan segala kenduri mereka sanggup walaupun mereka tahu ada di kalangan kita yang tertangkap ya mereka nyatakan juga kebimbangan Oh ini musuh akan semakin nak mencari Tapi adakah mereka halang kita Untuk bekerja sama? Tak Mereka tak halang Malah mereka mahu kita terus membantu mereka Dan itu adalah satu penghormatan Yang begitu besar Bila mana kita sanggup membantu mereka Bagi mereka Mereka gembira sangat Bila mana lantaran ramai manusia meninggalkan jihad Ramai manusia tidak mempedulikan jihad mereka Tiba-tiba ada golongan yang langsung tidak ada kaitan dengan mereka Datang nak membantu mereka Membenarkan mereka Sama-sama beriman, berhijrah, berjihad Untuk menegakkan kalimat Allah ini Wallahu'ala bisawab nah, Ini yang kita nak jadikan sebagai satu panduan bagi kita Satu panduan yang perlu kita fahami. Sebab Wallahu Wallahu'ala bisawab secara Praktika memang macam-macam pengalaman yang kita dah jumpa Orang yang kadang-kadang tu sampai ke peringkat Kalau dia tahu kita ni um, Bercakap-cakap tentang jihad Sekadar bercakap Mengajak manusia untuk berjihad Dia tak ada masalah Dia siap puji-puji kita lagi Tapi bila dia tahu yang kita ni Bukan sekadar cakap pasal jihad Tapi kita memang betul-betul berjihan. Maka, terus persepsi dia tentang diri kita berubah. Terus ketakutan dia naik sampai ke kepala. Terus berubah air mukanya. Terus perhubungan yang tadinya baik, mesra, indah. Bertukar bertukar terus menjadi perhubungan yang begitu perit busuk dan memalukan manusia ini macam-macam jenis manusia ini macam-macam jenis jadi jangan sampai kita ini terkeluar daripada kelompok mukmin haqqa ini tadi Wallahu a'lam bisawab jadi kita sambung lagi perkataan asyihid Ab, uh, As Abu Musab Zarqawi dan jangan pedulikan kata-kata mukozilun yang menghias sikap lepas tanggung jawabnya dan pelemahan semangatnya dengan tampilan yang seolah-olah syar'i. Jika ada yang datang kepada kalian Untuk meyakinkan perlunya Melakukan perundingan dengan musuh Atau bergabung dengan Tentera atau polis um, ten, uh, Kerajaan Tawud ini dengan alasan Masalahat kononnya Maka buatlah tuli telinga Kalian daripada kata-kata mereka Sapu bersihlah pintu rumah Kalian daripada jejak-jejak mereka Lalu ucapkanlah Ya mukallibal kulub Tabbis kolbi ala dinik Wahai zat yang membolak-balikkan hati Teguhkanlah hati kami di atas agama Kerana sungguh Demi Allah Jika mereka boleh lari secepat apa pun, Kehinaan maksiat tetap tidak akan terlepas daripada mereka Allah tidak akan menghendaki Selain menghinakan siapa pun yang bermaksiat kepadanya Setinggi apa penggelaran mereka Sebanyak apa pun ijazah mereka. Semenjulang apa pun nama mereka. Kerana Allah tidak menghendaki. Selain menghinakan siapa saja yang bermaksiat kepadanya. Allah menjauhkan orang-orang yang dia jauhkan. Allah menjauhkan orang-orang yang dia jauhkan. Jadi sampai di situ perkataan Ash-Shahid Abu Mus'ab. Jadi Abu Mus'ab terus memberikan saranan, nasihat kepada para golongan ansar supaya mereka ini tidak peduli dengan orang-orang yang cuba nak mewujudkan cuba nak mewujudkan kononnya keperse, keper, uh, kesepakatan dengan para parutobud ok, jadi biasanya biasanya bila mana mujahidin ni dapat beraksi, dapat beroperasi dengan begitu baik maka orang kafir akan mula bercerita tentang soal perjanjian kalau orang kafir ni kuat Mujahid lemah Mereka takkan cakap tentang perjanjian Tapi bila mana Golongan kafir ini lemah Mereka tahu mereka tak boleh mengalahkan mujahidin ha, Baru mereka nak cakap pasal perjanjian Ini sifat orang kafir Sebab itu bila mana Pihak kafirin nak perjanjian Itu maksudnya mereka ni betul-betul memahami Mujahid memang kuat ha, Itu seperti apa yang berlaku di ni. Fultani okay. Sebab itu mereka akan cuba apa dia Mereka akan cuba nak Menjadikan orang-orang muslim ni sebahagian daripada mereka ok, mereka tahu kalau mereka je orang kafir je jadi ketua nanti orang Islam terus merasakan tak selesai sebab itu mereka ambil seberapa ramai orang-orang Muslim ini masuk dalam pemerintahan mereka dalam polis, dalam tentera mereka agar orang Islam ni maksudnya jadi sebuah salah takkan nak teruskan jihad sedangkan ni nak serang orang Islam juga eh? ha, itu yang selalu terjadi ok, jadi dalam hal ni kita tidak memandang orang-orang yang terlibat dalam tentera-tentera power -tentera itu sebagai mu muslim kita tak anggap mereka sebagai muslim okey mereka itu adalah orang-orang yang bekerja dengan tagut mereka itu adalah orang-orang yang bekerja dengan orang-orang kafir okey sikap mereka itu tidak saling berbeza dengan apa yang berlaku kepada sebilangan daripada kaum muslimin di waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka mereka itu, akhir okay, mereka mereka itu um, Muslim Muslim tetapi mereka tak mau hijrah. Akhir okay, mereka tak nak hijrah ke Madinah pada waktu Nabi SAW wajibkan kaum Muslimin untuk hijrah. Lalu pada waktu perang badar, pada waktu perang badar banyak di kalangan mereka banyak di kalangan mereka dikerah bersama-sama dengan orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Jadi orang-orang muslimin jadi sebesalah Sebab dia dia masih dia masih mengaku imanlah, dia benci dengan kafir ni. Tapi bila sebut gililah dia tak mampu dia kata. Dia tak mau tinggalkan mak bapak dia, isteri anak dia, harta dia, ke, uh, perniagaan dia, gitu Lain, ha, bila mana dia dia ajak untuk bergabung dengan orang kafir ni Maksudnya mereka dipaksa untuk ke Medan Melawan Nabi SAW dan sahabat Dalam perang badan Mereka memang tak nak Tapi mereka dipaksa-dipaksa-dipaksa Sampai mereka tak boleh nak buat apa Sehingga mereka pun pergi juga Mereka pun akhirnya pergi juga okay, Jadi mereka tu dalam keadaan terpaksa Dan kemudian bila mana mereka mati okay, Lantaran ada yang Terkena peluru uh, Terkena pastu kena anak panah kaum muslimin dan sebagainya apa yang terjadi kepada mereka apa yang terjadi kepada mereka okey yang terjadi kepada mereka ialah mereka itu mendapat azab daripada Allah ini sebagaimana apa yang Allah telah sebutkan dalam surah an-nisa ayat 97 Bilamana Allah Ta'ala berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zhalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna musta'afin fil adha qalu alam takun ardhullah wasi'atan fatahaajru fiha فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِعُونَ هِيلَةً وَلَا يَحْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعَفُوا عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا وَمَنْ يُحَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجْرِ فِي الْأَرْضِ, الأرض مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّ Wakar Allahu Wafuur Rahimah. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mengzulmi diri mereka sendiri. Mereka para malaikat bertanya, bagaimanakah kamu ini? Bagaimanakah keadaan kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di muka bumi ini. Maka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi dalam hal ini, okay, orang-orang ini, okay, bila mana mereka ini diwafatkan oleh malaikat, okay, asbabun nuzul kita kembali kepada asbabun nuzul ayat ini tentang golongan-golongan yang dah pun Muslim. Di Madinah Sebilangan mereka mengaku muslim Sebilangan mereka menyembunyikan keislaman mereka Tapi mereka tak nak dan tak sanggup hijrah Ke Madinah Lantaran dunia lah, okay? Lantaran dunia Mereka kemudian dipaksa pergi ke Medan Badar Banyak di kalangan mereka yang mati Misalnya terkena anak panah Yang sesat dan sebagainya Jadi bila mereka ini wafat Mereka mati mereka bertanya dalam keadaan apakah kamu ini sampai kamu mati dalam keadaan begini diazab oleh Allah okey maka jawab mereka Ini jawapan dia jawapan orang-orang yang yang yang tanah hijrah nah okay? jawapan mereka wallahu alam bisawap jawapan mereka itu jawapan yang jawapan mereka bukan jawapan maksudnya satu jawapan yang Allah terima kalau Allah terima jawapannya maksudnya Allah tak ta'zab mereka Ok, jawapan mereka Kami ni tertindas timur kumi Itu jawapan mereka Lalu malaikat jawab balik Malaikat tempelak balik mereka Bumi Allah tu kan luas Sehingga kamu boleh hijrah Kamu boleh pindah-pindah Kat sini tak boleh kau pergi tempat lain Kat sini tak boleh kau pergi tempat lain gitu. Lalu kata Allah Maka Orang-orang itu tempatnya Di neraka jahanam Dan jahanam itu Seburuk-buruk tempat kembali ha, Ini dia Misalnya Dekat Pautani Darussalam Dalam kumpulan-kumpulan tentera mereka Mereka masukkan kaum muslim ini Sebab tu kita boleh tengok muka-muka orang Islam Dalam Unit-unit tentera yang menjaga Misalnya jaga Stesen-stesen uh, uh, Kereta api mereka Ataupun di pos-pos kawalan Di kampung-kampung Ada muka-muka Melayu Jadi kalau mereka mati dalam Operasi yang kita jalankan mereka akan mati dalam keadaan ni Memang kita tahu mereka tu dikerah okay? Mereka itu ada cabut undi Bila nama mereka naik Okey, Mereka nak nak kena join tentera Untuk satu-satu rentang masa Dan ada di kalangan mereka Yang sememangnya willingly Memang mahu masuk dalam tentera ha, Ini memang dah kufur terus ha. Kecuali kalau dia masuk tu sebagai pisik Memang kita akui memang ada Memang ada perisik orang Islam dalam tentera Tukna ni. Dalam tentera Kufar Buddha ni. Memang ada. Okay. Jadi dalam hal ni, Wallahu'ala Nabi Syawab, Kalau iya dia tu jadi perisik kita itu cerita lain lah. Wallahu'alaim itu memang tugas mereka. Kalau mereka mati lantaran peluru-peluru kaum Muslimin peluru, -peluru, muslimi, peluru mujahidin, mereka mati syahid. Sebab mereka berada dalam rang tentera Kufar itu, Hanya lantaran mereka ni cuma perisik. Perisik bagi pihak mujahidin. Okay, yang kita bercakap ni tentang orang yang memang nak masuk tentera untuk mempertahankan kononnya negara Thailand daripada serangan Mujahidin dan mereka-mereka ini -mereka masuk lantaran terpaksa. Ah ha, ini yang kita nak cakap. Jadi kalau mereka mati mereka akan mati dalam keadaan ini. Sama juga ayat ini kalau nak dibandingkan dengan orang-orang yang mereka ini kata oh, aku tak boleh bergerak, aku dipantau oleh SB, aku dipantau oleh anjing-anjing ni, polis dan sebagainya. Aku tak bergerak, tak boleh bergerak lantaran aku ni masih lagi dalam iddah konon istilah mereka tu. Sebab bila mana tahanan IC Dah keluar Mereka ada satu rentang masa tertentu Di mana mereka ni tak boleh Keluar maksudnya Daripada kawasan mereka Okey, Kalau mereka tu tak boleh keluar Daripada JB, tak boleh keluar daripada JB Kat situ aje, kalau mereka tak boleh keluar Daripada KL, tak boleh keluar daripada KL Kat situ aje, tu contoh Okey, aku tak boleh Tak boleh buat apa sekarang, aku dalam idah Jadi kalau mereka mati Dalam keadaan itu, mereka akan mati dalam keadaan dia azab Nanti oleh Allah Nak ke kita macam tu Bumi Allah ni luas Kalau kita nak hijrah kita boleh sangat Tapi kenapa kita masih tak mahu Majliskan jihad kita lantaran kita ini Terduduk dengan dunia talakat dengan dunia Wallahu alam bissawab. Itukah yang kita mau? Adakah kita mau jadi seperti lembu Yang diikat pada sebatang pokok Okey Okey pokok tu seolah-olahnya ialah siamnya dunia ini dunia dan segala keindahannya lembu ni laki okay, lembu ni contohlah kita pergi dekat dia dengan dia kita bagi rumput-rumput segar kita ambil sikit rumput segar kita kita apa kita suwsuakan dekat dia dia nak lah dia cuba nak mendekat okey tapi dia tak boleh nak dekat sebab dia dengan pokok ni tadi and Kita suruh lagi Kita suruh lagi, dia nak lah. Sebab rumput-rumput dekat dekat sekitar pokok tu and Dah tak nikmat lagi bagi dia Sebab tiap-tiap hari dia dipasakkan pada pokok tu dia, dia diikat pada pokok tu and Sampai kan rumput-rumput yang segar dah tak ada dekat situ Dia nak juga rasa rumput yang lain, yang best lagi Kita suruh-suruh kan Tapi kita main acah je Kita tak nak bagi dia sebenarnya Kita main acah dari jauh je kita nak tengok kemahuan dia Dia nak tak nak Kalau dia nak Dia lepaskan lah Dia usahlah lebih sikit lembu ni Putuskan lah taji dia Kita suruh dia jauh Dia nak dia nak Tapi dia, dia tak nak dia tak berupaya juga Nak lepaskan taji pengikat yang mengikat dia dekat dunia ni Beginilah juga bidalan bagi orang-orang yang Dia dah nampak Kenikmatan syurga Dia nampak Bestnya syurga Tapi dia tak mahu lantaran apa? Lantaran dia tak nak berkorban, berusaha lebih sikit, mem memecahkan, memutuskan ikatan dia dengan dunianya. Okey, lembu ni ibarat orang-orang yang tetap membutakan hatinya, membutakan matanya, mentulikan telinganya daripada perintah-perintah Allah. Mereka mendengar ayat Allah tapi mereka tak mau Laksanakan Mereka membaca ayat Allah Tapi mereka tak mau melaksanakan Mereka Tak nak gunakan hati mereka Untuk memahami ayat-ayat Allah Mereka ini kata Allah kal am balhum Mereka ini bagaikan binatang ternak Bahkan lebih teruk daripada itu Mereka ini macam lembu Macam kambing dan sebagainya Bahkan lebih teruk daripada itu Sebab itu anak gunakan bidan lembu ni tadi okay? Jadi pokok ni Pokok ni dunia tu, tali tu ikatan kita dengan dunia, cinta kita pada dunia itu. Rumput segar yang kita bagi, yang kita suruhkan kat lembu tu ialah nikmat-nikmat um, syurga yang diberitakan pada kita. Okay? Orang yang suruhkan tu pula ialah mereka-mereka yang Menjadi orang yang Harudil mu'mini na'al kital Menyuruhkan kita untuk kita ini Berkobar semangat kita untuk sanggup berjihad Fi sabidillah Jadi orang-orang yang jadi muharib ni Orang yang mengubarkan semangat orang beriman Untuk berhijrah ni Mereka keluarkan ayat, mereka keluarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang kenikmatan Kenikmatan syurga Berbanding dunia Umpamanya mereka bagi lumpur segar Pada lembu ni Tapi mereka tak beri nak dekat, mereka jauh dia bergantung kepada lembu tu sini nak usuk ke tak nak tapi masalahnya kalau dia dah lembu dia macam tu juga dia tak akan berusa lebih jauh dia tak akan sanggup berusa walaupun dia lembu ni sebenarnya kuat tapi dia tak nak usuk sebab dia hidungnya dah dicocok dan sakit hidung dia kalau dia over sangat usuk jadi dia tak mau melepaskan diri daripada tarikan dunia ni tadi jadi tak ada sampai bila pun kita suakan um, rumput ni tadi. Sebab itu Ahli Anang bukan cakap antum, lembu antum jangan faham. Tapi Anang cakap antum jangan sampai jadi macam lembu. Okay? Jangan sampai antum ni jadi macam lembu. Okay? Anang tak cakap antum ni lembu. Tapi Anang cakap jangan sampai kita ni Allah nilai semakin lembu. Okay? Sebab dalam Quran Allah dah nyatakan dengan jelas tentang lembu ni tadi. Okay, tentang manusia-manusia yang mereka dah diberikan ayat Allah Tapi tetap tak mau juga ke arah itu Jadi mereka ini bagaikan binatang ternak Itu yang Allah sebutkan Mereka ini bagaikan binatang ternak bah Bahkan lebih teruk daripada itu Bahkan lebih teruk daripada itu Adakah itu yang kita nak Adakah itu yang kita mahu Wallahu a'lam bisawab Okay jadi, sebab itu akhir dalam hal ni, antum jangan salah faham. Ana bukan cakap antum lembu. Okey, Ana tak cakap antum lembu. Cuma, kita jangan jadi macam lembu. Okey, kita jangan jadi macam lembu. Apa maksud kita jangan jadi macam lembu? Kita jangan sampai kepada peringkat, kita ini ada hati, kita tak mahu memahami ayat-ayat Allah. Okey, kita ni ada... Teringat, tapi kita tak mau taat kepada ayat-ayat Allah. Kita ni ada, tapi um, kita ni ada mata, tapi kita tak mau melihat kepada kekuasaan Allah dan tak mau bergerak untuk taat kepada ayat-ayat Allah. Kalau itu yang kita terus lakukan, kita ini macam binatang ternak ni tadi macam lembu. Tapi kalau kita berjaya tak lakukan ini, kita berjaya lepaskan diri kita daripada ikatan dunia. Insyaallah kita bukannya lembu. Kalau kita rujuk surah Al-A'raf, surah ketujuh, ayat satu, tujuh, sembilan, itulah yang Allah firmankan. Itulah yang Allah firmankan. Allah firmankan tentang apa? Tentang orang yang, um, bila mana mereka itu dibacakan ayat-ayat Allah, dia lepaskan diri, dia daripada ayat-ayat Allah tu. Dia tak nak ikut. Dia buat tak tahu, dia tak nak ikut ayat-ayat Allah ni. Okey, kalau kita baca surah ke 7 5, Al ketujuh, ayat 175 surah al-a'raf surah ke-7 ayat 175 Allah Taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim watslu 'alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalaka minha faatba'ahu asyaiton faatba'ahu asyaiton fakana minal ghaawin dan bacakanlah kepada mereka berita orang-orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya kemudian dia lepaskan diri dia daripada ayat-ayat itu lalu dia ikut syaitan sampai dia tergoda maka jadi dan dia termasuk orang yang sesat okey Allah dah turunkan al-Quran dia boleh baca ayat-ayat Allah tapi dia tak mau ikat diri dia pada ayat-ayat Allah ni okey dia tak mau ikat dia tak nak tunduk walaupun ayat-ayat ni dia dah tahu tapi dia buat macam dia tak pernah baca dia tak amalkan maksudnya lalu dia pun ikut godaan syaitan yang menggoda dia kepada dunia dan dia pun jadi orang yang sesat Maka apa akan jadi pada dia dia akan jadi seperti mana apa yang Allah firmankan dalam surah Al A'raf ayat 179 A'udzubillahi minash shaitonir rajim walaqad darakna li jahannama makthiran min al jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum la yasma'una biha ulaiika kal anam bal hum dan sungguh Akan kami isi neraka jahannam Banyak daripada kalangan jin dan manusia Mereka memiliki hati Tetapi mereka tak gunakannya Untuk memahami ayat-ayat Allah Mereka memiliki mata Tapi tak dipergunakannya Untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Dan mereka mempunyai telinga Tetapi tidak dipergunakannya Untuk mendengar ayat-ayat Allah Mereka seperti haiwan ternak mereka seperti binatang ternak bahkan lebih sesat lagi mereka itulah orang-orang yang lingah mereka itulah orang-orang yang lingah jadi dalam hal ini wallahu alam bisawab takkan kita nak jadi macam lembu ha, ini jangan jadi pada kita wallahu alam bisawab sebab itu adalah afi dalam dalam hal ini ana ingatkan kepada kita okey jangan sampai kita ini wallahu alam bisawab masih lagi terikat pada dunia dan tak mau hijrah jihad fii sabirilah. Berbalik kepada isu yang sedang kita bincangkan iaitu tentang isu hijrah. Okey, tentang isu hijrah. Jadi kita ini jangan terikut-ikut dengan orang-orang yang dia cuba untuk melemahkan semangat para ansar. ini nasihat kita kepada golongan ansar. Terutama sekali kepada yang ada di Fort Canning Darul jangan sampai kita ni lemah. Jangan sampai kita ni lemah. Ok, bila datang orang-orang kerajaan kufar ni Yang cuba untuk mewujudkan satu usaha Untuk uh, mencegah kita daripada membantu Mujahidin Jadi kita jangan terikut-ikut Begitu juga dengan ikhwan-ikhwan di Malaysia, di Indonesia, di Indonesia, di Singapura Jangan sampai terikut-ikut dengan cara permainan orang-orang kafir ini Golongan Tawad ini, Golongan Murtadin, golongan munafik ni Jangan main-main dengan mereka daripada segi ikut saja apa yang mereka nak okay, Kita kena faham anjing-anjing ni golongan askar-askar poli-poli togut ni Mereka ni boleh guna seribu satu macam cara Untuk memainkan kita Ada kalanya mereka bagi datangkan kepada kita orang-orang yang keras Supaya kita takut Dan ada kalanya mereka datangkan orang-orang yang lembut Sehingga kita pun percaya pada dia Menyatakan kebaikan dirinya Dan kita pun mudah untuk berbicara padanya membuka rahsia-rahsia kita dan sebagainya. Ha, ini cara mereka. Jadi jangan tunduk pada permainan mereka dan jangan sesekali abaikan kita punya apa ni? Kita punya kita punya iman itu. Wallahu a'lam bisawab. Jadi sebab itu wahai dalam hal ni okay, nak kian nak ingatkan kepada kita. Okay. Um Kita ini, kalau kita ini menjadi orang yang ansar, yang membantu para mujahidin. Kita kena bantu mereka betul-betul. Wallahu'ala bishawab. Okey. Kita kena bantu mereka betul-betul. Okey. Um, janganlah nanti, wallahu'ala bishawab, kita jadi seperti mana orang-orang yang... Um, Orang-orang yang maksudnya mencelakakan para muhajirin Kita kena jadi orang yang betul-betul membantu para muhajirin Kita kena betul-betul jadi orang yang mencintai muhajirin Cuba kalau kita buka dalam surah Al-Hajj okay. Dalam surah ke-59 ayat 8 dan 9 Dalam surah ke-59 ayat 8 dan 9 Wallahu warahmatullahi wabarakatuh Surah 59 ayat 8 dan 9 bilamana Allah Ta'ala berfirman A'udzu billahi minasyaitonirrajim Lilfuqara'il muhajirina alladhina ukhrijuu min diyarihim wa amwalihim yabtaghuuna fadlan minallah. minallahi yabtaghuuna fadlan minallahi wa ridwana wa yanṣurūna Allāha wa rasūlahu ulā'ikahum aṣ-ṣādiqūn walladhīna walladhīna tabawwa'ū dāral mā'a'ūdhu billāhi minash-shayṭānir-rajīm walladhīna walladhīna tabawwa'ūd-dāra wal-īmāna min qablihim yuḥibbūna man hājara ilayhim walā yajidūna fī saja tammimma utum wa yuftiruna ala walau kana bihim khososa nafsihi fa ulai harta dan pasangan kurang itu juga untuk orang-orang yang fakir yang berhijrah yang terusir daripada kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya Demi mencari kurnia daripada Allah dan keredaannya Dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya Mereka itulah golongan yang sindikin, golongan yang benar Dan orang-orang ansar yang telah menempati kota Madinah Dan telah beriman sebelum mereka, iaitu sebelum kedatangan muhajirin Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka Terhadap apa yang diberikan kepada para muhajirin dan mereka utamakan muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya daripada kekiran, daripada kekikiran, daripada kerikut, ke maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wallahu Wallahu'alam bisawab. Jadi dalam hal ini, um, inilah sifat yang orang-orang ansar ini kena contohi. Iaitu kita kena mencontohi sifat golongan ansar terdahulu Pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu yang patut kita jadikan sebagai ikutan okay. Bila mana ada golongan orang-orang yang muhajir Mereka terusir daripada kampung halaman okay, Terusir ni bukan maksudnya mereka sekarang dihalau kita usilnya ada dua. Yang pertama, kalau mereka itu berada dekat situ, mereka itu akan dihalau keluar daripada tempat itu. Itu pertama. Yang kedua, kalau mereka masih berada di tempat itu, di tempat tinggal mereka dan sebagainya, kampung halaman dan sebagainya, mereka mungkin akan ditangkap atau dibunuh. Jadi, kalau mereka terus di sana, mereka ditangkap atau dibunuh. Jadi, nak tak nak mereka terpaksa keluar. Itu juga terusil ok jadi bagi golongan yang diusir ini mereka sanggup tinggalkan hak kampung halaman tinggalkan harta benda kenapa nak cari kurniaan daripada Allah nak cari keridaan daripada Allah dan untuk menolong din Allah ha ini dia mereka nak nakkan kurniaan daripada Allah pahala syurga mereka nakkan redha daripada Allah dan mereka nakkan supaya Islam ni menang itu sebab mereka sanggup fijrah ha, fi sabilillah. ini yang kena ada dalam diri setiap muhajirin. Apa yang kita mahukan? Kita nakkan pahala, kita kan kita nakkan syurga. Kita nakkan redha Allah, kita nakkan Islam tu dapat dimenangkan dengan usaha kitanya lah, insya-Allah dengan izin Allah. Okay? Jadi Allah Nabi kata Allah kata itulah orang-orang yang siddiq yang benar. Yang Nabi, Yang Allah Azza Wajalla kata, "A'uzbilah mina syaitonijim". Allah dah berfirman "A'uzbilah mina syaitonijim". Ya ayuhal ladina amanutta kullahu wa kunu ma'as Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersama-samalah dan bergabunglah dan berjamaahlah dan berorganisasilah dan bersatulah kamu dengan golongan sedikin. Golongan yang benar. Siapa golongan yang benar ni? muhajir dan mujahid. Antara itu kita tengok dalam ayat ke-59 ayat 8 ini. Okey, dan golongan Sidikin ini akan menjadi salah seorang daripada pemuka-pemuka di syurga nanti bersama dengan para nabi kemudian Sidikin yang kita bincangkan, kemudian syuhada dan juga solihin. Wallahu a'lam bis Jadi, berbalik kepada surah ke-59 surah Al-Hashr ayat 9 dan orang-orang ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka yakni orang-orang muhajirin mereka cinta kepada orang yang hijrah ke tempat mereka ha, kita nak belajar sifat apa yang patut ada pada orang-orang ansar ni kita patut cinta siapa yang hijrah kepada kita siapa yang hijrah kepada kita kita kena cinta kita kena cinta Ha, jadi kalau antum semua Wallahu'ala nabi sawab Satu hari nanti jadi mujahidin Dan kalau antum memangnya mujahidin Ada orang yang datang kepada antum Nak hijrah Hijrah kepada kita Kita kena cinta kepada dia Ini sifat yang perlu ada daripada kita Dalam kita nak jadi mukmin haqqah tadi Ini sifat pertama yang perlu ada daripada kita Cinta kepada mereka okay. Yang kedua Apa dia? Tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Maksudnya, apa saja kita pernah berikan kepada mereka Bila mereka ini datang, kadang-kadang mereka datang selai sepinggang Selai sepinggang, tak apa Kita pun bagi apa-apa kepada mereka Jadi, kita tak ada harapan apa-apa pun terhadap apa yang kita pernah bagi Bukan maksudnya, bila kita bagi kepada mereka itu Bukan kita harapkan imbalan Oh jangan harapkan apa-apa Kita bagi itu betul-betul ifrah Jangan harapkan apa-apa Jangan harapkan satu hari nanti kita dah tolong mereka Dia akan tolong kita balik Jangan harap begitu Buat segala-galanya untuk Allah semata-mata Jangan pula kita ni maksudnya Seolah-olah macam nak meniaga Bila kita dah bagi pada mereka Kita nak mereka pulangkan sesuatu pada kita Jangan begitu Kita bagi tanpa harap apa-apa balasan Itu sifat yang kedua yang perlu ada pada kita Dan sifat yang ketiga mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan ini anak kata kita cinta kepada mereka lebih daripada kita cinta diri kita sendiri sampai sampai kita lebih utamakan diri mereka berbanding diri kita lagi okay, kalau mereka tak berkahwin lagi kita pula ada isteri lebih dan lebihlah maksudnya yang lebih daripada seorang isteri kita bangi isteri kita Bukannya isteri yang paling tak cantik Bukan isteri yang paling kita tak sayang Bagi isteri yang paling cantik ke Ah ha, Itu cara ni Baru kita akan jadi mukmin yang haqqa ni tadi ha, Ini yang kita kena faham Bukan senang nak jadi mukmin terbaik Di sisi Allah Pengorbanan dia bukan calang-calang Sebab itu dalam hal ni Wallahu'alam okay? bisawab Kita kena ingat Tentang ciri-ciri yang Perlu ada pada kita nak jadi Supaya kita akan jadi orang-orang ansar yang terbaik ini. Wallahu'an Nabi Sawa. Jadi akhir kurang lebih. Okay. Perkara ini, yang apa yang nak katakan ini penting. Jarang anak bercakap tentang sifat apa yang perlu ada pada golongan ansar. Dan jarang orang terfikir tentang hal ini. Kecuali setelah dia hijrah. Kecuali setelah dia berjihad. Baru dia agak nampak tentang betapa perlunya. Adanya golongan ansar yang betul-betul mempunyai sifat yang kembal ini dan ciri-ciri ini ada pada kelompok-kelompok yang benar kelompok mujahid yang berperang pada jalan Allah mereka tidak mengharapkan sesuatu melainkan Allah semata-mata dan mereka ini juga ada di Fatani Darussalam kita mengenali mereka daripada sifat-sifat mereka semoga Allah memberikan kemenangan kepada kita untuk Menegakkan agama Allah ini Semoga Islam Akan memberikan Nikmatnya kepada kita Berupa pahala syurga Radha Allah Dengan kita datang taat Dengan apa yang Allah Ta'ala Perintahkan kepada kita Daripada sekecil-kecil perkara Sampai kepada sebesar-besar perkara Jangan abaikan Walau satu pun perintah Allah dengan isteri kita sayang, kita kasih Dengan anak pun sama Dalam dalam soal makan pakai pun kita ikut syariat Allah Dalam soal nak Memerintah negara Bermasyarakat Malah berjihad pun kita ikut juga perintah Allah Jangan maksudnya dalam satu hal kita nak ikut Dalam hal yang lain kita tak mau ikut Patuhlah kepada Allah Dalam segala hal yang Allah perintahkan kepada kita Jangan kita nanti Jadi seperti mana orang-orang Yahudi Yang mereka taat kepada sebahagian hukum Allah Dan mereka kufur kepada hukum-hukum yang lain atau mereka tak mempatuh kepada hukum-hukum yang lain Wallahu'alam bisawab Sampai di situ sahaja